Hende ved, Mills jeg ikke meget om, men heldigvis har jeg allieret mig med Emma Påske, historiker ved Københavns Universitet. Som og har... jeg er ikke ved Københavns Universitet. Ogske? Jeg er uddannet ved. Uddannet ved. Ja. Historiker uddannet ved. Ja. Jeg er arkivar på Rissegivet, men øh, jeg er ikke... Det, øh... det tager jeg også. også. <laughs> ja, men historiker uddannet ved selvfølgelig. Jamen, ja. Det er et meget vigtigt ord der. Ved Københavns Universitet. Og så er du også en af de eksperter, der skriver artikler for Lex.dk, Danmarks National Lexikon. Mm -hmm. Hej Emma velkommen til Mange tak. Jamen, jeg har jo det her problem. Jeg skal lave en fremlæggelse af Margrethe den anden. Og du er simpelthen nødt til at hjælpe mig. Hvem er Margrethe den anden? Jamen, dronning Margrethe den anden. Hun var, ja, regerende dronning af Danmark fra 1972 til 2024. Ja. Ja. Meget kort sagt. Mm. Hvad, hvad kalder man hende nu, når hun er stoppet? Altså, øh, hun hedder sådan set stadigvæk dronning Margrethe. Hun har beholdt titlen, og det er egentlig ikke underligt, fordi... Vi har flere eksempler på, på det i historien, at når du ikke er dronning længere, din mand er måske død, ham der var kongen, så beholder du faktisk titlen dronning. Og nogle gange blev de også kaldt enkedronninger. Nå, kan man ja. så godt kalde en enkedronning? Nej, det kan man ikke, fordi det er jo ikke sådan, at så hun er <laughs> det er hendes mand, der er død, øh, for at hun ligesom er blevet sat fra sin post. Øh, det, er, det er noget, hun selv frivilligt har valgt med sin abdikation. Øh, så... Hun hedder bare stadigvæk dronning Margrethe. Så vi har dronning Margrethe og dronning Mary? Ja, og det kan vi sagtens have. Jamen, kan du så kort opsummere Margrethe, den andens historie? Ja, altså øh, dronning Margrethe, hun øh, bliver faktisk øh, født sådan kort tid efter, at Danmark er blevet besat af tyskerne i 1940. Hun er født den 16. april 1940, og øh, da hun bliver født, som datter af kronprins Frederik den senere, kong Frederik den 9., og kronprinsesse Ingrid den senere, dronning Ingrid, der bliver hun omtalt som sådan et slags lys i mørket. Netop fordi Danmark er besat. Øhm, og øh, øh, daværende prinsesse Margrethe var faktisk ikke udtænkt til at skulle være den nye dronning af Danmark på et tidspunkt. Okay. Øhm, det var sådan, at vi i Danmark på det tidspunkt kun havde mandlig affølge til tronen. Og øh, det bliver heldigvis lavet om i 1953. Der er en grundlovsafstemning, øh, så folk stemmer faktisk om, om hun skal have lov til at blive tronfølger. Og øh, svaret er ja fra den danske befolkning. Hun får lov til at blive tronfølger, øh, så hun får at vide, ikke særlig gammel der i 1953. Nu er du faktisk next in line, fordi der er hendes far blevet konge af Danmark som Frederik den 9. Og så vokser hun altså op, og ved, at hun skal være dronning en dag. Så blev hun dronning i 72, i en periode i Danmarks historie, hvor vi er meget præget af ungdomsoprør, opbrud med normer, der bliver stillet mange spørgsmålstegn ved, skal vi egentlig have... Alle de her gamle former, øh, gamle institutioner. Og der er monarkiet jo en af de her gamle mm. institutioner. Så op, opbakningen til monarkiet var faktisk ikke særlig stor. Okay. Hele øh, det her øh, projekt med at modernisere kongehuset, får hun altså gjort øh, ret flot igennem tiden. Og øh, nu ligger vi jo så øh, her i 2024 på en opbakning omkring ja, mellem 70 og 80 procent til kongehuset. Så hun er vores moderne dronning øh, og den første ægte regerende dronning af Danmark. Fordi selvom vi kalder hende Margrethe den anden så er hun reelt Margrethe den første. Og hun har faktisk selv valgt at hun skulle være Margrethe den anden. Fordi hun ikke ville underspille den første Margrethe som reelt aldrig rigtig var dronning af Danmark. Wow. Ja. Det er jo det er, altså, det er helt vildt. Men altså, nu, kom, nu sagde du, at hun var en moderne dronning. Ikke? Mm -hmm. Jeg bliver bare lidt nysgerrig. Har hun ikke også noget meget konservativt værdier i sig? Altså nogle meget gamle værdier, også, altså, som hun, hun godt kan lide? Altså det er jo sådan, at monarkiet i sig selv er noget konservativt. Øh, noget gammelt, en gammel institution. Vi har jo en af de ældste monarkier i Danmark. Øh, så samtidig med, at hun har skulle modernisere kongehuset, så har hun selvfølgelig skulle passe nogle af de gamle værdier. Mm. Og der er også nogen, der fremhæver, at hun har været utrolig dygtig til at gå i teater og været meget sådan kulturens dronning også. Øhm, men jeg synes jo, det er et spørgsmål om definition, om man synes, det er gammeldags eller ej, eller om det sådan set bare er en generationsting. Ja. ja. Hvor er så det store vendepunkt ved Margrethe Nanden for dig? Uha. -huh. Altså faktisk, så tror jeg for mig i hvert fald, at det kommer inden, at hun overhovedet bliver dronning. Jeg tror, jeg vil pege på øh, folkeafstemningen der i 53, hvor hun bliver udpeget som den nye tronfølger. Det er 53, det er faktisk, så det er faktisk ja. når hun bliver dronning i 72? Nej, det er, det... når hun bliver udpeget til at være den næste dronning. Jamen, man kan også lidt forestille sig det, hvordan ens liv bliver fuldstændig vendt op og ned. Fuldstændig. Nu er du altså et, et, et, et billede ud af et til. til. Mm -hmm. Ej, det er Hvorfor er det vigtigt at lære om Margrethe den anden så? Det er vigtigt at lære om øh, dronning Margrethe den anden, fordi hun er vores første, var vores første regerende dronning af Danmark, og øh, fordi at hun i virkeligheden har øh, fået øh, vendt en ret sådan, beskeden opbakning til det danske kongehus til at være en ret stor opbakning, så hun har formået at transformere øh, det nogen måske vil kalde et anachronistisk monarki til at være et moderne monarki. Hvad er et Det forstår jeg ikke. <laughs> Nej, altså jeg vil sige, det er jo en gammel institution i en moderne tid. Ja. Så det passer på mange måder ikke ind i vores tid. Derfor er det anachronistisk. Men hun har gjort det moderne, så vi føler, at selvom det er gammeldags, så passer det ind i vores tid. Okay, okay. Og det gør hun... Hvordan har hun gjort det moderne? Nu bliver jeg bare lidt nysgerrig. Har du noget? Ja, okay. altså, det er jo blandt andet, fordi hun har inviteret pressen meget mere ind i, i sit liv. Øhm, til besøg på slottene, givet masser af interviews... Øhm taget på uh, tur rundt i Danmark utalde i gangen. Altså, vi føler rigtig mange af os, at vi i virkeligheden kender hende. Ikke? Øh, eller i hvert fald har set et billede af hende, hvor hun sidder med en smøg i munden. <laughs> <laughs> eller, ja. eller et eller andet andet. Ikke? Altså, det er også hun er, Det er meget folkeligt i virkeligheden. Ikke? Øh, så, så vi er jo kommet tættere på hende som person, føler vi i hvert fald. Hvad er så uh, de tre vigtigste ting, jeg skal have med i min fremlæggelse om netop Margrethe den anden? Jeg synes, du skal have tronfølgeloven fra øh, 1953 med. Mm -hmm. Der, hvor at hun rent faktisk bliver udpeget til at være den nye tronfølger. Øh, der, hvor hun bliver dronning i 72. Mm -hmm. Beskrivelsen af, hvordan det faktisk er et, et samfund i opbrud. Ja. Og så synes jeg faktisk, at øh, hendes abdikation ved nytårstalen også er rigtig vigtig. Øh, det start med det. Og slut. Og slut, ja. fordi så kan man også lige tage nytårstalerne med. Og hvis der er noget, der har samlet os i Danmark med dronning Margrethe, så er det i hvert fald nytårstalerne. Ja. Så det er også en god anledning til lige at tale om dem. Det er i hvert fald noget, jeg har vokset op med, at, at jeg skal altid se nytårstalen. Ja. Det skal man altid, uanset om man er med venner eller familie. Mm -hmm. Jamen, jeg har i hvert fald skrevet tre, tre ting ned her. Tronfølgeloven 1953. Husk at have den med i jeres fremlæggelse. Nummer to. dronning. I 92... Altså 72, 72, undskyld. Mm. Ikke 92. 72. Der blev hun altså dronning. Mm. I en svær tid. Ja. Og i nummer tre, det er altså den her øh, applikation, som hun laver i nytårstalen i 2023. 23. Mm. Jamen, øh, er der noget, vi mangler at komme ind så på? Nej, altså man kan jo altid uddybe på forskellige måder, og øh, altså... Hvis jeg skulle nævne én ting, som man gerne lige må kigge på også, så er det måske hendes forhold, hendes ægteskab til uh, prins Henrik. Ja. Fordi uh, der har hun selv beskrevet som, at hendes horisont stod i flammer. Altså det er virkelig sådan en uh, ægte kærlighedshistorie. Uh, ja, det har hun sagt. Nå, det lyder ja. virkelig smukt. <laughs> ja, det er virkelig smukt. Og, og, og det, hun blev jo forelsket i den her uh, unge franske mand uh, i London, hvor han jo øvrigt er i gang med en stor... Øhm, diplomatkarriere, og de finder hinanden med noget kunst og kultur, og altså, der er en utrolig smuk kærlighedshistorie gemt der i virkeligheden, og så får de jo også to børn. Øhm, og så er der jo også hele det her spil med, hvad for en rolle skulle prins Henrik egentlig udfylde i det danske kongehus? Ja, det var ja. lidt det drama. Lidt drama, det var lidt og det, det er drama. altid godt også lige at kigge på. Ja. Tak Emma, fordi du ville hjælpe mig med min fremlæggelse. Husk, at der ligger en masse andre spændende episoder af Læks mig der, hvor du lytter til din podcast. Held og lykke med opgaven derude, og har I brug for mere info, så kan I altid gå ind på lex.dk, der er Danmarks nationale og læse flere artikler, skrevet eksperter. Tak, fordi I lyttede med.